și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu aducând pentru iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu programul l 040 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, suntem cu studiul Cuvântului Lui Dumnezeu pe care îl facem de o bună bucată de vreme împreună în Evanghelia după Luca la capitolul 3 cu versetul 4, din care deja am avut câteva gânduri. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și prin bunătatea dumneavoastră, vom adăuga gândurile pe care le mai avem rezervate pentru dumneavoastră la acest verset, după aceea vom continua cu versetele următoare, în măsura în care bunătatea lui Dumnezeu și, din nou, răbdarea dumneavoastră ne va îngădui. Haideți însă, înainte de aceasta, să mai parcurgem un episod, mai avem numai vreo câteva, vreo trei sau patru, din lucrarea Dar el a fost lepros, în care vedem în chip minunat, ilustrat, Pozat, pictat, dacă vrem, sau simbolizat, orice cuvânt am vrea să luăm, planul minunat de mântuire a lui Dumnezeu, pregătit prin Domnul Iisus Hristos pentru salvarea omului. În lecțiunea precedentă am văzut cu uimire că leprosul curățit era adus la o stare de pătășie neînchipuit de mare, la o stare în care erau aduși preoții și împărații care erau unși. În afară de aceasta, pentru întregirea tabloului, putem să vedem altceva. La versetul 20 din Leviticul de la capitolul 14 citim Preotul să aducă pe altar arderea de tot și darul de mâncare și preotul să facă ispășire pentru omul acesta și va fi curat. Am amintit în lecțiunea trecută și amintesc din nou și astăzi pentru cei care doresc să aprofundeze mai mult studiu asupra cărții Leviticului recomand cu căldură o carte scrisă de un scritor olandez intitulată Slava lui Hristos în jertfe. Avem acolo o descoperire minunată a Domnului Isus în simbolismele jertfelor aduse. La jertfa pentru vină, cel care aduce darul jertfei, pune mâna pe capul jertfei și astfel toate păcatele sale sunt puse pe jertfă. Acum este pe deplin eliberat, nemai având nicio vină. La jertfa de ardere de tot, cel ce o aducea punea din nou mâna pe capul animalului jertfit și astfel toată lucrarea și puterea erau puse asupra lui. Jertfa de ardere de tot arată în deosebi partea lui Dumnezeu în jertfa de la cruce. Această jertfă nu este adusă din cauza păcatului, ci această jertfă este cea mai înaltă expresie a predării pe care omul ar putea o aduce lui Dumnezeu în slujba de adorare. Jertfa de mâncare, care se aducea de regulă împreună cu jertfa adării de tot, arată înspre viața curată a Domnului Isus Hristos, pe care a trăit-o El aici pe pământ ca om. Darul lui scrie să fie din floarea făinii, care în bobul de grâu este substanța în albul său curat și care se potrivește atât de bine imaginii plinătății omului Hristos. Este emoționant să-ți amintești cum suferințele deveneau din ce în ce mai mari corespunzător diferitelor moduri de coacere de pregătire a jetfelor prevăzute prin câte stadii de suferință a trebuit să treacă viața desăvârșită spre mântuirea noastră, după cum vedem la Leviticul 2, versetele 1 până la 10. Acum, curățirea celui care a fost leprost era deplină. plină. În gândurile sale își amintește încă o dată, din zilele trecute, de timpul taberei, de curățire, de prezentare înaintea Domnului, de semnele care au fost făcute pentru el cu sângele care i-a șters păcatele, de poziția sa nouă ca preot și împărat în care a fost introdus de această jertfă care l-a eliberat de euul său nevindecabil. Ce istorie mișcătoare este viața sa! Ce poate aduce acum aceluia care a făcut toate acestea pentru el? Inima sa este plină de dă peste ea de laudă și mulțumire! El aduce darul care dă inimii lui Dumnezeu cea mai mare bucurie și anume jertfa arderii de tot ca o expresie a deplinei predări a Fiului lui Dumnezeu ca tatăl său. Prin darul de mâncare, el își amintește de viața curată, fără pată, a vieții Domnului Iisus pe care a trăit-o aici pe pământ. Astfel, leprosul curățit nu este numai pus în poziția unui împărat sau preot, ci a devenit și un adorator. Acolo îl vom și lăsa. Adorând, a plecat înaintea altarului în prezența jertfei arderii de tot, a cărui fum se ridica la Dumnezeu, ca un miros plăcut și îl auzim suspinând. de un citat din Psalmul 23, versetul 5. Tu îmi pregătești o masă în prezența vrăjmașilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de, de peste el. Adevărata adorare este aceea care curge dintr-o inimă ce dă peste ea, care se înalță la Dumnezeu fără să poată fi reținută și dintr-o inimă care dă pe deasupra laude și mulțumiri. Acestea credem că ne spun jertfa de ardere de tot și darul de mâncare, care împreună se înalță ca un miros plăcut lui Dumnezeu. Am încercat în slăbiciunea iubitorilor să urmărim calea reprosului, de la izolarea sa în afara taberei până la locul unui închinător, înaintea altarului jertfei arderii de tot. Ce cale a fost pentru el? Și totuși, drag prieten, nu este altceva decât calea ta și a mea. Acesta este harul, nemărginitul har. O, de neam a inimile spre dragostea arzătoare a celui care slăvește în atât de minunat pentru Dumnezeu Tatăl și care a făcut atât de mult pentru noi. Iubiți ascultători, cu inimile noastre pline de bucurie și de adorare, de laudă și de mulțumire Domnului care a făcut atâta pentru noi, anunțăm încheierea episodului care l-am avut rezervat pentru lecțiunea de astăzi, dorind din toată inima, ca toți, să ne lăsăm inimile mișcate de El, de dragostea mare a Lui, să primim pe Domnul Isus Hristos și prin El, din pricina Lui și prin viața Lui, să aducem Tatălui o laudă care îi se cuvine. Așa te rugăm, Tată, să ne ajuți, să primim pe Domnul Isus Hristos și în minutele care urmează din mesajul care ni se dă, să înțelegem mai bine frumusețea Lui, desăvârșirea Lui și dorința ta de a ne pune în El ca din El, prin El și pentru El să te putem străvi prin viața noastră. Amin. Doamne, bunătatea Ta îmi inima și mă face fericit Domnul meu iubit de cu până-n-apus numai Harul Tău Isus. Prinde inima și viața mea. N-ai în lumea semănare, Nu e nimeni neasup soare, Nici în cer, nici pe pământ, Cum ești tu de sfânt. dragostea mă păcată. Mă liniștește, Harul tău îmi dă avânt, tot mai mult să-ți Harul tău îmi dă avânt, tot mai mult să-ți Ce bine ar fi, iubiți ascultători, dacă toate cântările noastre, toate cântecele noastre, ar fi izvorute din pătrunderea Harului, din lucrarea Harului în inimile și în viețile noastre. Iubiți ascultători, ne aflăm cu studiul nostru în capitolul 3 al Evangheliei, după Luca la versetul 4, din care am avut în lecțiunea precedentă câteva gânduri, astăzi le vom continua. În contextul acela avem câteva meditații cu privire la Scriptură, ultima era un citat al lui Henry Ford care spunea Biblia nu are trebuință de reclama mea, dar aș fi bucuros dacă mai multă lume ar putea fi convinsă să o citească. Iubiți ascultători, dacă Biblia n-ar fi fost cercetată adânc în toate timpurile, n-ar fi cunoscut evangheliștii și toți mari oameni ai Lui Dumnezeu lucruri precise cu privire la lucrarea Lui Dumnezeu de răscumpărarea nemului omet? Ca un cunoscător al Sfântei Scripturi, evanghelistul Luca scrie, după cum este scris în Cartea Cuvintelor Prorocului Isaia. Cartea Prorocului Isaia era cunoscută și cunoscut era și înțelesul ei duhovnicesc. Dragul meu, o întrebare. Ce loc ocupă Sfânta Scriptură în viața ta? O cercetezi tu pentru tine, în primul rând? Trebuie să știi că nu poți fi creștin adevărat dacă nu cercetezi zilnic Cartea lui Dumnezeu și dacă după aceea nu trăiești prin puterea Duhului Cel Sfânt și prin rugăciune. Convinși fiind de adevărul acesta, prin harul lui Dumnezeu și înădășduiind că este călăuzirea Duhului Său cel Sfânt, ne-am propus și noi să facem un studiu zilnic împreună al Sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu. Dar partea de trăire a lui, de aplicare prin puterea Duhului Sfânt și prin rugăciune, revine în exclusivitate fiecărui ascultător în parte. Haideți acum să venim înapoi la Ioan Bătezătorul căci despre el vorbește în primul rând prorocul Isaia când zice Iată glasul celui ce strigă în pustie pregătiți calea Domnului, neteziți cărerile. cărările. Ioan era crainicul Mesiei al lui Isus Hristos și cu glas de trâmbiță răsunătoare anunța pe Mântuitorul neamului omenesc și îi pregătea calea. El își cunoștea bine rostul și spunea punea întreaga ființă necurmat pentru împlinirea acestui scop. Orice creștin adevărat trebuie să-și cunoască bine rostul lui pe pământ și să-l ducă la îndeplinire în orice loc și în orice timp. Nu este chemarea credinciosului pe pământ să adune la dolari? Nu este chemarea credinciosului pe pământ să-și îngrămădească la avere. Nu este chemarea credinciosului pe pământ să-și facă un nume, o reputație, o slavă de șartă, ci chemarea credinciosului pe pământ este ca prin toată ființa lui, prin tot ceea ce respiră și definește existența lui pe pământ, să fie o trâmbiță răsunătoare care anunță marea jertfă de răscumpărare a Domnului Hristos pentru vieții oameni pierduți. La fel ca și Ioan botezătorul, noi răscumpărați Domnului Isus trebuie să sunăm din trâmbiță, adică să fim crainici mântuitorului în mijlocul omenirii, pregătindu-i calea. Și după cum odinioară calea Domnului ducea prin pustie, atunci când el a mântuit poporul din robia egipteană, tot așa și acum Domnul vine prin pustie, adică prin loc liber, la orice suflet și la poporul său, de aceea trebuie avut grijă ca nimic să nu împiedice sau să rețină iuțeala venirii sale și nimic să nu întristeze harul împăratului. În Psalmul 68 cu versetul 4 citim Faceți drum celui ce înaintează prin câmpii. Domnul este numele lui. Prin de înțeles este și cuvântul prorocului Isaia din Isaia 40 cu 3 unde spune pregătiți în pustie calea Domnului. Deci în pustie, nu în altă parte. Dacă nu se împlinește exact porunca, nu vine de unul, nu vine adevărul lui. Și cu atât mai mult trebuie să împlinim ceea ce ni se spune, cu cât știm că glasul strigă, nu vorbește în șoaptă. Așa cum s-a amintit în meditația dinainte la versetul 3, Dumnezeu este Duh și nimic din cele materiale, din cele fizice, să nu se pună în calea Lui ca să nu fie împiedicat în lucrare. Acesta este sensul expresiei pustie. El vine prin câmpii, prin pustie, adică prin locuri netede și liniștite, nu prin pompe religioase, nu prin ceremonii, nu prin lucruri materiale. Materia, oricum i s-ar spune, împiedică lucrarea credinței, lucrarea Duhului în inima omului și în viața comunității lui Dumnezeu. Să facem drumului Dumnezeu, să-i netezim cărările. Iată care este chemarea noastră. În versetul 5, versetul următor de la Luca, de la capitolul 3 pe care îl studiem, este de fapt o continuare a versetului 4 care spune Orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted, căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgronțuroase vor fi Netezite. Haideți să avem câteva gânduri și pe marginea acestei verset. Păcatul a făcut văi și dealuri între oameni și oameni. Între oameni și Dumnezeu, de nu se mai pot apropia unul de altul. Să ne uităm bine în jur, chiar în familiile noastre. Ce dealuri, ce prăpăstii sunt între noi. Numai păcatul este cel care a făcut aceasta, numai păcatul a strâmbat căile adevărului și a făcut zgronțuroase drumurile dragostei și ale dreptății, încât oamenii nu mai pot păși pe ele oricât să ar trudii. Păcatul a adus întunericul și groaza morții pe pământ, împreună cu toată suita ei de boli, suferințe și necazuri. Dumnezeu vrea să vină la omul păcătos ca să-i poată da izbăvirea. În vederea aceasta, au fost trimiși toți prorocii din vechime, în vederea aceasta a fost trimis Ioan Botezătorul, în vederea aceasta a coborât din cer Domnul Iisus Hristos întrupându-se ca om, în vederea aceasta am fost noi mântuiți și trimiși acum, prin Duhul Său Cel Sfânt, în puterea Duhului Său Cel Sfânt, să continuăm această operă. Pentru mântuirea omului trebuie date la o parte toate piedicile și la această lucrare Dumnezeu și-a concentrat toate mijloacele din cer și de pe pământ. Ioan Botezătorul era unul din lucrătorii lui Dumnezeu care netezea căile în vederea mântuirii omului, în vederea venirii mântuitorului. Orice credincios adevărat trebuie să netezească drumurile lui Dumnezeu în vederea mântuirii păcătoșilor. Și aceasta se face în primul rând, în special în vremurile noastre de astăzi, printr-o viață curată. Pentru timpul de față nu este altă chemare mai înaltă din partea lui Dumnezeu către omul credincios, decât aceea de a îndrepta cărările strâmbate de păcat și de minciună, pentru ca păcătoșii să afle ușor pe Mântuitorul. Orice vale va fi astupată, spune versetul, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted, căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgronțuroase vor fi netezite. Iată deci lucrarea Harului pe care o face Domnul Harului și pe care o fac și fiii Harului, după măsura și darul fiecăruia Cine nu netezește drumurile dintre făpturi și făpturi Și dintre făpturi și creator Acela nu este un fiu al Harului Acela nu este născut din nou Nu este urmașul lui Hristos Hristos care este întruparea Harului veșnic În versetul 6, tot o continuare a acestui pasaj De la Luca la capitolul 3, citim și orice făptură va vedea mântuirea Lui Dumnezeu. Iată, iubiților, una din făgăduințele cele mai minunate și mai cuprinzătoare ale Lui Dumnezeu. Iată Harul în toată frumusețea și plănătatea Lui. Iată-L pe Dumnezeul Harului și pe Domnul Isus întruparea Harului, în toată limpezimea și strălucirea Planul lui Său veșnic și minunat de mântuire. Orice, deci oricare făptură, va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Ce tălmăcire să se mai dea aceste făgăduințe? Este atât de simplă, puternică și luminoasă, că orice adaos i-ar strica întreaga ei alcătuire și i-ar întuneca adevărul și solia. În traducerea septuaginta, cuvântul făptură, orice făptură, cuprinde tot, chiar și animalele. Nu putem pătrunde noi în întregime tainele lui Dumnezeu și acolo unde nu putem pătrunde, tăcem. Cât despre cum și când se va împlini făgăduința de aceasta, de orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu, este treaba lui Dumnezeu. Să ne închinăm și să mulțumim lui Dumnezeu pentru minunata lui Orânduire, în care am fost cuprinși și noi. Fie binecuvântat numele lui, acum și în vecii vecilor. Amin. Încheiindu-se citatul din, luat din Isaia, citim în continuare, la Luca, la capitolul 3, versetul 7, următoarele. Ioan zicea dar noroadelor care veneau să fie botezate de el. Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mâinea viitoare? Haideți să vedem câteva gânduri și pe marginea acestui verset. Ioan propovăduia cuvântul lui Dumnezeu așa cum Dumnezeu îl descoperea. Vedem la versetul 2 lucrul acesta, dar lângă această propovăduire prin care chema mulțimea la pocăință, el adăuga și botezul în râul Iordan ca un fel de semn văzut al curățirii. La evrei exista un fel de botez, adică o spălare ceremonială cu apă, prin care omul se curățea din tinăcinile trupești, Esenienii practicau din plin acest lucru. La Ioan însă această spălare a căpătat un înțeles nou care aducea pe om în fața lui Dumnezeu cerându-i să-și mărturisească păcatele și să pună un început nou al vieții. Ioan propovăduia judecata lui Dumnezeu asupra tuturor păcătoșilor, dar celor care veneau la el ca să fie botezați și în felul acesta să scape de mânea viitoare le spunea Pui de năpârci! Cine a învățat să fugiți de mâinea viitoare? Adică erau oameni care nu s-ar fi pocăit niciodată dacă n-ar fi fost frica de pedeapsa dumnezeiască. Ei veneau să se boteze de frica pedepsei, nu de dragul lui Dumnezeu, sau ca să înceapă o viață nouă. Își puneau doar o mască evlavioasă, așa cum foarte mulți și o pun și astăzi, dar nu însetau după neprihănire, nu doreau să se lase de păcat. Împotriva fățărniciei rostea Ioan cuvinte aspre. Interesant este că în limba greacă, pentru cuvântul năpârci, nu este acela de ofis, adică șerpi, ci ehidra, care arată o trava șarpelui. Fățărnicia este deci o trava șarpelui cel vechi, diavolul, și cu această o nu trebuie sta de vorbă. Celor fățărnici, sau care umblă după anumite interese pământești, îmbrăcând o haină religioasă, nu trebuie să le dai favorul discuției despre lucrurile duhovnicești. Când este vorba de adevărul dumnezeiesc, nu trebuie să stăruiești și să ții cu forța pe cineva, ci așa cum odinioară Naomi i-a spus lui Rut, iată cum nata ta orpa s-a întors la poporul ei și la Dumnezei ei, întoarce-te și tu după cum nata ta. Găsim asta la Rut, capitolul 1, versetul 15. Sau cum Iosua, când poporul îi spune, noi vom sluji Domnului, el le răspunde. Voi nu veți putea să slujiți Domnului, căci Dumnezeu este sfânt. Este un Dumnezeu gelos. De citit aceasta la cartea Iosua, capitolul 24, cu 19. Sau, așa cum găsim la Evanghelia lui Ioan, capitolul 6, cu 67, unde Domnul Iisus le spunea ucenicilor. Voi nu vreți să vă duceți? Așadar, el nu ținea pe nimeni cu forța, nici nu îi ruga cu stăruință, ci i-a lăsat să plece, dacă voiau, pentru că din adevărul lui Dumnezeu nu putea să schimbe nimic. Adevărații credincioși și slujitori lui Dumnezeu nu sunt demagogi, nu caută popularitate, ci vor să fie siguri că cel care apucă pe calea credinței se predă lui Dumnezeu 100% și pentru totdeauna. În felul acesta trebuie să înțelegem asprimea din cuvintele lui Ioan Botezătorul. Noroadele superstițioase își închipuiau că apa botezului chiar spală păcatul fără schimbarea inimii. Ei, așa cum s-a spus mai sus, veneau la botez pentru ca să scape de eventualele pedepse dumnezeiești. Pocăința celui rău, care este numai o așa zisă pocăință, adesea nu-i altceva decât un mijloc de a scăpa dintr-o situație grea. Ioan demască această stare de fățernicie, Dacă stăm sub călăuzirea Duhului Sfânt, vom cunoaște cine este pentru adevăr, pentru împlinirea voiei lui Dumnezeu și cine umblă după alte interese. Cu cel sincer vom sta totdeauna de vorbă și vom adânci cuvântul lui Dumnezeu. Pentru aceasta să totul, timpul, odihna și treburile noastre. Iată ce le spune în continuare, eu am botezătorul noradelor care veneau la el să fie botezate, în capitolul 3 de la Luca, la versetul 8. Citim: Faceți dar roduri vretnice de pocăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voin vă avem pe Avram ca tată. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. Iată, iubiți ascultători, un nou verset din care cu voia lui Dumnezeu și prin călăuzirea Duhului Sfânt dorim să scoatem câteva învățături practice pentru noi. Pocăința adevărată este totdeauna însoțită de roade și aceste roade sunt și înainte și după la fel ca un sfeșnic a care lumină biruiește în tunericul și înaintea și în urma lui. Sinceritatea în dorința de a scăpa de păcația urma pe Dumnezeu este rodul cel dinainte al pocăinței. Mărturisirea păcatelor este rodul pocăinței în timpul nașterii ei, iar viața de neprihănire este rodul de după pocăință. Fără pocăință adevărată nu este nici credință adevărată, nici dragoste și nici neprihănire adevărată. Fără pocăință nu există mântuire și nici legătură cu Dumnezeu. Pocăința adevărată este o pocăință zilnică, o cercetare necurmată și o lepădare de tot ceea ce se pare rău. Pocăința înseamnă schimbarea felului de a gândi asupra ta însuți, asupra lumii și asupra lui Dumnezeu. Iar în suflet începe o lucrare de frământare, de suspine și de durere din pricina păcatului, frământare care duce la mărturisirea păcatului. Aceasta este pocăința. Un om al lui Dumnezeu spune așa, Pocăința este lucrarea lui Dumnezeu, însă este și lucrarea omului. Și ceea ce omul trebuie să facă, Dumnezeu nu va putea face în locul lui, chiar dacă omul ar aștepta veacuri și mii de veacuri. Încheia citatul. Scrie de asemenea într-o carte veche următoarele, Mai bun este un ceas de pocăință pe lumea aceasta? decât întreaga viață al lumii viitoare. Acesta este un mare adevăr, că dacă ne gândim la Lazar și Bogatul, vedem pe Bogat pocăindu-se în iad, dar la ce a folosit pocăința din iad. Adevărat spune și fratele Ioan Marin, zice, pocăința noastră nu este de plină dacă nu ne întoarcem la Dumnezeu și nu ne predăm în întregime viața în slujba Lui. Pocăința adevărată nu este numai vorbă, iubiților, ci este o lucrare văzută de toți și din care crește rodul unei vieți noi. Pocăința înseamnă deschidere spre Dumnezeu și închidere spre păcat cât și spre Duhul veacului acestuia. Poarta pocăinței și aharului este strântă, e drept, dar nu este nici de cum joasă. Tocmai prin faptul că este atât de înaltă și măreață, este atât de strâmtă. Stărim asupra definiției pocăinței ca să o înțelegem mai bine și apoi să o trăim cu adevărat. Sunt multe păreri cu privire la pocăință. Iubiți ascultători. Despre aceste păreri împărțite cu privire la pocăință, vom discuta cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră în programul următor, dacă domnul va îngăduit să mai avem. Încă un program, Le 041. Pentru astăzi, anunțăm aici încheierea programului Le 040 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca harul și darul pocăinței să fie partea fiecărui ascultător al acestor mesaje a Cuvântului lui Dumnezeu, în așa fel încât să producă. Toate cele trei efecte, sinceritatea în dorința de a scăpa de păcat, care premerge pocăința, după aceea mărturisirea în sine a păcatelor, acesta este rodul pocăinții în timpul nașterii ei, și efectul pocăinței, o viață de neprihănire de după efectuarea ei. Domnul să ne binecuvinteze pe toți cu aceasta. Amin.